și în și pe pământ, el tata, și sfânt. Emisiunea creștină de radio Evanghelia Lumina Vieții își anunță difuzarea celui de-al 221-lea program prin preotul Valeriu. Dragi ascultători, ne bucurăm în mod deosebit pentru un nou prilej de a vă aduce vestea cea bună a Evangheliei, pe care o avem pregătită pentru dumneavoastră astăzi în Evanghelia după Matei, capitolul 25, din versetul 24 începând, nu mai înainte însă de a mai completa gânduri în legătură cu versetul 23 din lecțiunea trecută. Mai înainte însă de orice, mai înainte de pătrundere în lecțiunea pregătită, cu atâta bucurie pentru dumneavoastră, am să vă recomand astăzi un leac bun contra moliilor. Da, da. Ce, vi se pare ciudat că în cadrul programului nostru ne ocupăm și de leacuri contra moliilor? Nu, să nu vă fie deloc cu mirare. Biblia se ocupă și cu astfel de rețete. Ascultați așadar cum stau lucrurile. Era odată o femeie bogată care se plângea că moliile îi strică hainele cele bune și foarte scumpe. Draga mea, îi răspunse o prietenă, eu știu un leac minunat pentru molii. Îl am acasă, dar dacă vrei, după masă, am să-ți-l copiez dintr-o carte veche și am să-ți-l trimet. În după masa acelea zile, femeia cea cu moliile primi o scrisoare cu următoarea rețetă contra moliilor. Să ascultați! Nu vă adunați vouă comori pe pământ unde moliile și rugina le strică, ci vă adunați comori în cer unde nici moliile, nici rugina nu le mai pot strica. Desigur, cei mai mulți dintre noi recunoaștem în pusele acestea rețeta aceasta copiată din capte veche, care este Scriptura, respectiv din Evanghelia după Matei, capitolul 6, versetele 19 și 20. Iubiți ascultători, ce bine am face dacă ne-am copiat și noi în grabă această rețetă, dar după ce am copiat-o să nu o lăsăm undeva pe raft, pentru că n-am avea niciun folos în cazul unei boli, dacă după ce am luat rețeta de la medic nu ne ducem să luăm medicamentele și chiar după ce am luat medicamentele nu ne vor fi de niciun folos dacă le ținem în bufet sau pe un raft ci trebuie să le înghițim numai atunci ele își fac lucrarea în noi în același fel dacă noi vrem să avem adevărate comori de care moliile nu se ating hoții nu le fură rugina nu le mănâncă atunci să ne grăbim și să le adunăm în cer, să ne transformăm averile noastre pământești în valută cerească, dându-le de acum pentru cei care poartă numele Lui Hristos. Hristos se identifică cu fiecare persoană care poartă numele Lui și tot ceea ce facem pentru cei care poartă numele Lui Hristos, fie ei foarte neînsemnați rugitorii ai Lui, facem Lui Hristos. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, mare ești și minunat. Uite că Tu ne-ai pregătit o posibilitate minunată să ne trimitem de acum bani în cer. Și pentru că vrem să fim foarte bogați acolo în cer, Doamne, de unde bogăția nu ne mai fură nimeni, vrem să ne grăbim de acum de pe pământ și tot ce avem, să investim, Doamne, în lucrarea Ta. Timpul nostru să-l investim cercetând pe fracii pe surori, să ne reinvestim ajutând pe cei nevoie, banii noștri să-i dăm pentru lucrarea ta și pentru nevoia săracilor din jurul nostru și sănătatea noastră să o folosim toată în lucrarea ta. Binecuvântat să fie numele Tău că ne-ai pregătit această posibilitate, mulțumim că ne-ai arătat-o și pe parcursul acestor 30 de minute cât ascultăm mesajul Tău, ajută-ne să înțelegem mai bine acest adevăr, să ne umplem mai mult de bucuria aceasta și cu bucuria aceasta, Doamne, să Te așteptăm să vii să ne iei la Tine acasă. Amin. Să torni în inim proaspătă putere, și având spre Domnului împărăție. Să mângâi și să lii orice durere, e slujba spântă rândul ție. Să mângâi și să lii orice durere. E slujba sfântă, rânduită Iubiți ascultători, în lecțiunea noastră de astăzi, ne aflăm în Evanghelia după Matei, capitolul 25. Înainte de a citi versetul 24, cu care doresc să ne începem lecțiunea, vreau să mai adau câteva gânduri în legătură cu versetul 23, pe care nu le-am acoperit în lecțiunea trecută. În versetul 23, Domnul Isus ne face cunoscut, care a fost recompensa stăpânului față de robul care a avut doi talanți și cu ajutorul lui a mai mulțit încă doi talanți. Domnul Isus ne arată că stăpânul acela a spus robului, intră în bucuria stăpânului tău. Aceasta este o mare și nebăduită bucurie pe care o are Domnul Isus. care e bucuria lui? Spune în cartea prorociei, va vedea rodul muncii lui și se va înviora. Versetul acesta este luat din Isaia 53 cu versetul 11. Rodul muncii este bucuria Domnului S. Să te bucuri de rezultatele frumoase ale muncii este ceva care nu se poate spune în cuvinte. Numai cel care a muncit poate trăi această bucurie, numai el o simte cu adevărat. Robul bun și credincios a intrat în bucuria pe care o dă rodul muncii lui. Un filozof spune așa. Bucuria este fica ocupației. Domnul Isus se va bucura de noi, rodul jertfei lui, iar noi ne vom bucura de rodul muncii pe ogorul mântuirii. Această bucurie unică și veșnică cuprinde ea și pe stăpân, și pe rob, și pe Dumnezeu, și pe făptura sa. Floarea bucuriei cu mirosul ei plăcut o au și astăzi numai sufletele vii, Ocupate clipă de clipă cu lucrarea duhovnicească. Ele stau sub ploaia înviorătoare a Duhului Sfânt. Sufletele veștede nu răspândesc mirosul plăcut al bucuriei. Numai cel care a intrat de pe acum în bucuria Domnului Isus va intra și la sfârșitul veacului în veșnica lui bucurie. Nimic nu întunecă mai mult lucrarea lui Dumnezeu, decât tristețea și posomorârea copiilor lui. Bucuria este lumină, tristețea este întuneric. În versetul 24 citim dialogul dintre stăpân și robul acela care a primit numai un talent. Să ascultăm versetul. Cel ce nu primise decât un talent a venit și el și a zis Doamne, am știut că ești om aspru care se cer de unde n semănat? Și strângi de unde n-ai vânturat. Partea a doua a dialogului răspunsul stăpânului vom citi în versetul următor. Deocamdată să vedem câteva gânduri în legătură cu acest rob. Necredincioșia și neascultarea totdeauna duc la o cunoaștere falsă a lui Dumnezeu și a adevărului său. Și pe baza cunoașterii false se iau hotărâri pripite și se rostesc sentințe nedrepte și grele. Pe baza cunoașterii false, chiar și lucrarea pe care o faci, este falsă. Necredincioșia și neascultarea te poartă pe căi rătăcite, lipsindu-te de bucurie și lumină. Necredincioșia și neascultarea te fac leneș și rău. Oare așa este Dumnezeu, cum îl zugrăvesc necredința și credința falsă? Se ceră El de unde n-a semănat? Și strânge el de unde n-a vânturat? Este el un exploatator rău care vrea răul robilor săi? O, nu! Numai necredincioșia și necunoașterea vorbesc în felul acesta. Nu s-ar putea o prețuire mai abătută de la adevăr în ce privește persoana Domnului Isus, stăpânul care a trăit în sărăcie, ca să ne îmbogățească pe noi și de la care toți au primit har după har Fiul omului care a venit nu pentru ca să-i se slujească, ci ca el să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Fiul tatălui blând și smerit cu inimă. Dacă, într-adevăr, acel rob crezuse că are a face cu un stăpân așa cum pretindea el că-l cunoaște, ar fi trebuit să lucreze cu atât mai mult ca să-l mulțumească. Dar, pe lângă aprecierea falsă pe care o avea, se și pe sine însuși. Căci cine este necredincioș și neascultător Este și un mare mincinos Robul acesta spunea despre stăpân Că se ceră de unde n asemănat. Dar oare talentul pe care îl avea Nu era sămânța stăpânului? Necredincioșia și neascultarea Răstălmăcesc și sucesc Cele mai evidente adevăruri Lenea și necredința gândesc totdeauna rău despre Dumnezeu și îi caută vină. Dreptatea eu numesc asprime și bunătatea eu numesc lașitate. Dumnezeu e nemulțumit nu numai când un om talentat face rău. El este nemulțumit și când cel talentat nu face nimic. Talentele, darurile care nu sunt folosite slăbesc, amorțesc și sfârșesc prin a muri. Aceasta este o lege din viața de toate zilele. Cel gata de lucru și vrednic de încredere primește ceea ce pierde leneșul, răutăciosul și necredinciosul. Numai cunoașterea și prețuirea Harului pe care l-a arătat Domnul Isus aici pe pământ poate să dea tăria și dragostea de a lucra cu râvnă și pricepere în slujba Lui. Dacă cineva cunoaște cu adevărat pe Hristos, atunci dragostea Lui Hristos îl umple, îi umple inima. Domnul dă rână și pricepere trebuincioasă ca să lucrezi pentru el. Dacă însă lipsește dragostea, nimic nu se poate face. Și omul își face atunci o părere greșită despre Dumnezeu. Numai prin dragoste ascultătoare și prin credincioșie se poate ajunge la o cunoaștere adevărată și o lucrare adevărată pe ogorul mântuirii. Robul acesta rău continuă să spună stăpânului în versetul 25. Mi-a fost teamă și m-am dus de ceamă ascuns talantul în pământ. iată ce este al tău. Pământul, iubiților, la fel ca și marea, înghite totul. Și în înțeles figurat, și în înțeles propriu, același lucru. Înghite și averea fizică, înghite și averea spirituală. Înghite și viața fizică, înghite și viața spirituală. Pe pământ se găsesc Hoții care fură comoala de preț, pe pământ se găsesc moliile care rod hainele, pe pământ se găsește rugina care mănâncă averea, așa cum găsim la Matei 6,19, așa cum am spus chiar în deschiderea lecțiunii de astăzi despre rețeta contra moliilor. Pământul este cel mai mare hoț, ne fură și comorile și viața. Dumnezeu ne-a încredințat avuția sa pentru ca să o păzim și pentru ca să o înmulțim. Dacă vom îngropa această avuție în pământ, dacă ni se va lega viața noastră de pământ, de tot ceea ce e pământ și din pământ, dacă îngrijorările vieții ne vor lega tot mai puternic de pământ, de grijurile pământului, cum vom putea da răspuns stăpânului nostru care va veni curând să ceară socoteală pentru ceea ce ne-a încredințat? Căci, ați lega viața de cele de pe pământ, a cheltui timpul numai cu cele de pe pământ, ați întrebuința priceperea și talentele numai pentru lucrurile și plăcele de pe pământ, înseamnă, este același lucru cu ceea ce a făcut robul și anume, să îngropi în pământ avuția sau talentul încredințat ție de stăpânul Dumnezeu. Tot ceea ce avem, atât din punct de vedere fizic cât și spiritual, este averea stăpânului, noi suntem numai administratorii ei. Dacă această avuție nu este întrebuințată numai spre slava stăpânului, atunci nu este mulțită așa după cum e voia stăpânului. Iar va, el va veni într-o zi și ne va cere socoteală. Orice altă întrebuințare a vieții noastre, a timpului nostru, a banilor noștri, a talentelor noastre, în afară de a fi folosite spre slava lui Dumnezeu și mântuirea sufletelor, este egal cu îngroparea talentului în pământ, adică le folosim pentru scopuri străine de cer. Toate darurile noastre, primite de la Domnul prin Duhul Sfânt, strălucesc numai când nu sunt amestecate cu pământul. Numai atunci fac bine cu adevărat sufletelor. Pământul întunecă lucrarea Duhului și întinează crucea credinciosului. După cum s-a mai amintit, talentul mai înseamnă și darul crucii, dar o cruce târâtă prin țărâna pământului, îngropată în cele ale pământului, nu aduce nicio binecuvântare pentru cel care o poartă și cu atât mai puțin pentru cei care îl privesc. Crucea înmulțește harul lui Dumnezeu numai când este purtată cu răbdare, fără cârtin și fără șovăieri, numai atunci când nu este mânjită de firea veche pământească. Pământul, care în timpul de față este substăpânirea celui rău, este dușmanul de moarte al cerului, dușmanul de moarte a tot ce este duhovnicesc. De aceea, numai când suntem liberi de tot ce pământesc, numai atunci și crucea și darurile venite prin ea se înmulțesc și aduc slavă stăpânului nostru Dumnezeu. Grija de căpetenia noastră trebuie să fie de a nu ne răsa furați de pământ și atunci totul este după voia stăpânului. Teama de Dumnezeu, care izvorăște din dragoste, sfințește pe om și îl face harnic pe ogorul Evangheliei. Teama care izvorăște din necredință însă și lene îl face rău, și vi Oamenii care își lasă energiile neîntrebuințate de teamă că vor face greșeli, sunt socotiți leneși și necredințești. Zice Sfântul Grigorie de în felul următor: Socotește viața de acum ca pe un bălci. Dacă vei începe să negustorești, vei avea un câștig, căci pentru puțin vei primi în schimb mult, și pentru cele trecătoare vei primi pe cele veșnice. Dar dacă vei pierde ocazia, nu vei avea alt timp pentru astfel de schimb. Aici se încheie citatul. Să fim deci cu inima curată și sinceră înaintea lui Dumnezeu și vom înțelege adevărul în toate împrejurările. În felul acesta nu vom aduce nicio o pagubă împărăției cerurilor și nici lucrării lui Dumnezeu pe pământ. Haideți să vedem ce a răspuns stăpânul robului acestuia. Citim versetul 26. Stăpânul său i-a răspuns, Rob, Viclean și Leneș, ai știut că secer de unde n-am semănat și că strâng de unde n-am vânturat. Din cuvintele acestei, obiți ascultători, vom fi judecați în ziua cea mare a socotelilor. Robul acesta a spus despre stăpân că este om, aspru și că seceră de unde n-a semănat. Dar stăpânul s-a legat chiar de cuvântul spus de rob și l-a întrebat de ce ne-a lucrat la mulțirea talentului măcar de frică. Deși adevărul nu era cel spus de rob. În viclenia și lenea lui, el a căutat numai un motiv. Cine învinuiește pe Dumnezeu sau cărtește un vreun fel în inima lui împotriva orânduirilor sfinte, este un rob viclean și leneș. Viclean pentru că are gânduri rele despre stăpânul său. Leneș, pentru că nu vrea să lucreze cu talentul pe care îl are. Din pricina aceasta și-a croit o soartă îngrozitoare. Viclenia este legată de lene, după cum fumul este legat de foc. Omul ar vrea să trăiască fără să muncească. Starea aceasta i-o aduce numai păcatul, pentru că mersul normal al vieții este munca. Fără muncă noi cu putință păstrarea vieții și a fericirii. Păcatul abate de la mersul ei natural și de aceea toate lucrurile sunt văzute altfel. Viclenia și lenea totdeauna sunt un singur trup. Prin viclenie, cauți să-ți acoperi o stare rea, aruncând vina asupra altuia. Poți să fii foarte harnic și foarte cinstit în lucrurile pământului. Toți cei care te văd să-ți aducă laude. Dar dacă ceea ce faci nu duce spre înmulțirea avuției cerești, tu ești un viclean și un leneș față de Dumnezeu. Furi din ceea ce ți-a dat El și îți însușești spre a cheltui în scopuri pământești. Cine umblă după slava de șartă este un viclean, că-ți fură slava care îi se cuvine numai lui Dumnezeu poți să te ocupi numai cu Biblia și cu lucruri duhovnicești și totuși să fii lenești pentru împărăția sfințenii și neprihănirii adevărate. Cinste și hărnicie este numai într-un singur fel, și anume să lucrezi, să lupți și să aperi ceea ce aparține lui Dumnezeu și aceasta să se facă de pe terenul lepădării de sine. Hărnicia pentru alt scop este înțeleasă drept viclenie. Este trădare spirituală, fiindcă muncești pentru vrăjmașul lui Dumnezeu pentru păcat. E bine să fii harnic în ocupațiile pământești, căci lenea oricum s-ar ascunde e mare păcat, dar ocupațiile pământești trebuie să ducă toate într-un singur punct, și anume slava lui Dumnezeu și propășirea cauzei sale. Cine nu lucrează pentru Dumnezeu și pentru sfințenie, acela se află în calea morții. Lenea duhovnicească este sora morții duhovnicești. Robul Viclean și Leneș a ajuns în starea aceasta pentru că n-a vrut să lucreze la înmulțirea avuției stăpânului. Stăpânul îi spune, ai știut că secer de unde n-am semănat și că strâng de unde n-am vânturat. Dar, iubiților, Dumnezeu nu seamănă, ci El face sămânța și o dă solilor săi ca susamene. Și tu ești un sol al lui Dumnezeu. Cum îți împlinești tu chemarea? Hernicia duhovnicească este pricină de bucurie și pentru Dumnezeu și pentru sufletele care au nevoie de mântuire. Ea este drumul care duce în împărăția fericirii veșnice, fericire care începe încă de aici de pe pământ. Stăpânul continuă să vorbească roburile acelui în versetul 27. Prin urmare se cădea ca tu să-mi fi dat banii la zarafi și la venirea mea eu mi-aș fi luat înapoi cu dobândă ceea ce este al meu. Observăm de aici că este o datorie a oricărui credincios să înmulțească din plin darul lui Dumnezeu. Viața se păstrează numai prin înmulțire. Binele de asemenea se păstrează prin înmulțire, așa după cum s-a spus și în alte meditații. Să înmulțim darurile lui Dumnezeu aceasta este slujba la care suntem chemați. Stăpânul a zis, deci, prin urmare, se cădea ca tu să-mi fi dat banii la zarafi. Ceea ce mi-a dat Dumnezeu, aceea trebuie să înmulțesc. Un înțelept evreu, Rabbi Zușie a spus așa. Nu mi-e teamă că pe lumea cealaltă voi fi tras la răspundere pentru că nu am fost asemenea lui Abraham, asemenea lui Moise. Căci nu este dat fiecăruia să fie Moise sau Avraam. Teamă însă îmi este că în fața judecății cerești, voi fi întrebat și mi se va cere să răspund. Dar, zușie ai fost? Te-ai comportat oare în viață așa cum trebuia să se comporte zușie? Da ta cu adevărat spiritul tău tot ceea ce putea și trebuia să dea? Iată, de aceste întrebări mi-e frică. Așadar, în versetul nostru, stăpânului spune robului la venirea mea eu mi-aș fi luat înapoi cu dobândă ce este al meu. Suntem ai Domnului Isus, căci El ne-a cumpărat cu un preț. Când va veni El, vrea să ia ceea ce este al Lui cu dobândă. Ce facem noi cu noi înșine? Nu cumva ne îngropăm în pământ? El ne-a pus aici pe pământ să înmulțim ceea ce este al Lui. Și care este dobânda? Stăpânul din pildă spune, mi-aș fi luat înapoi cu dobândă ceea ce este al meu. Nimic străin nu va intra în casa stăpânului, ci numai ceea ce este al lui. Așa cum spune, mi-aș fi luat înapoi ceea ce este al meu. Când va veni Domnul Isus va lua numai ceea ce este al lui. Numai ceea ce este mărgăritar veritabil al adevărului. Numai ceea ce este aur veritabil al credinței. Numai ceea ce este 100% lucrarea lui, dar nu va lua oricum, ci cu dobândă, deși el n-a semănat, spune versetul 10, de unde n-am semănat, totuși, cum s-a mai zis, sămânța a dat-o el. Nu stăpânul seamănă, ci robii lui, dar sămânța este din hambarul său, este greu din cel mai bun, adevăr din cel mai curat, Credință din cea mai veritabilă, credința cea una singură, dată, odată, pentru totdeauna, sfinților, cum citim la Iuda, versetul 3. Sămânța care nu rodește nu-i de niciun folos. Putrezește. Care agricultor își seamănă sămânța și la secerea să-și adună tot atâtea boabe câte a semnat? Sămânța semenată rodește și aduce dobândă stăpânului. Tot așa este și cu sămânța duhovnicească pe care stăpânul ne-a încredințat-o nouă. Ea trebuie să sporească 100% și la vremea seceratului să se poată bucura stăpânul nostru. Avuția stăpânului trebuie înmulțită. În cartea intitulată Constituțiile Apostolice se află un cuvânt apocrif al Domnului Isus care spune Învățătorul nostru a spus Deveniți zarafi încercați! Numai aceia care înmulțesc averea stăpânului sunt robi buni și credincioși, sunt zarafi încercați, semănători harnici, lucrători pricepuți. Căci nu este destul să crezi și să te bizui pe har, ci trebuie muncă, exerciții spirituale, ca să mărești ceea ce ți s-a încredințat. Dacă tu nu poți înmulți talanții, pune-i la dispoziție autora spre mulțire, de la zarafi, adică, pune la dispoziția oamenilor duhovnicești și ei te vor întrebuința și pe tine și darurile tale numai pe ogorul Evangheliei. Fă și tu ce a făcut Rut. Ea și-a încredințat soarta în mâna Naomi fără să se mai gândească la viitor. Și câtă binecuvântare a dus pentru lucrarea lui Dumnezeu această lepădare de sine. Domnul va veni în curând să strângă chestia a lui și să strângă cu dobândă. Sămânța lui să rodească. Dacă nu rodește, dacă nu se înmulțește, vina este a noastră. Cel ce a primit un talent trebuia să mai câștige unul, nu să-l învelească în ștergar și să-l îngroape. O, câtă grijă trebuie să avem când este vorba de înmulțire, ca nu cumva să înmulțim sămânță străină. Să rugăm pe Domnul să ne deschidă ochii ca să putem deosebi sămânța lui de altă sămânță. Să deosebim ceea ce este al lui, de ce este străin. El va veni să ia ceea ce este al lui. Dragul meu, tu ce sămânță semeni? Ce talant înmulțești? Iubiți ascultători, cu întrebările acestea la care trebuie să ne grăbim să dăm un răspuns măcar de dragul sufletelor noastre, încheiem programul numărul 221 al emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții.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 Slujba sfântă, fețe, Cu culoare, e slujba sfântă rânduită Colorezi oricând frumoase fețe Cu-a dragostei culoare pururi vie Să-s amen de tinerețe E slujba sfântă să mi omeni pretutim de-n tinerețe, E slujba sfântă rânduită ție. Iar calea sfântă când va fi sfârșită, Și împlinită slujba o să fie. Primi vei pe vecia afericit cu una slavei pregătității Primi vei pe vecii afericit cu una slavei pregătității Primi vei pe vecii afericit una snobi pregati si sí.